Condiția umană Pista 9 no. Ora 4 și jumătate dimineața Îmbrăcați ca soldații guvernului, cu uniformele ceruite pe spate, oamenii coborau unul câte unul în vedeta legănată de valurile fluviului. Doi dintre marinari sunt membri de partid. Ar trebui întrebați. S-ar putea să știu unde se află armele, spuse Chior lui Cu excepția cizmelor... Uniforma a schimbat acestuia prea puțin în sara. Tunica militară era tot atât de neglijent încheiată ca și cea civilă. Însă cascheta nouă pe care nu era obișnuit să o poarte, acoperindu-i demn capul, îi dădea un aer de idiot. Uluitoare în perechere, între o caschetă de ofițer chinez și un asemenea nas, se gândi eu. Era încă noapte. Puneți gluga impermeabilă, adăugă el. Vedeta se desprinse de chei și își lua vânt în noapte. Dispărui imediat în spatele unei jonce. Dinspre crucișătoare, țâșnind spre cer și înălțându-se deasupra portului, care abia se deslușea în întuneric, fasciculele de lumină ale proiectoarelor se încrucișau ca niște săbii. În față, Catov nu-și deslipea privirile de pe Shantung, care părea că se apropie încet încet. Mirosul de apăsătută de pește și de fund din port, să te aproape de suprafața apei, risipind puțin câte puțin mirosul de cărbune și de la debarcader, îl învăluia odată cu amintirea trezită de apropierea fiecarei lupte, împresurându-i sufletul. Pe frontul din Lituania, batalionul său se lua prizonier de albi. Oamenii dezarmați stăteau aliniați în nemărginita întindere de zăpadă, abia deslușindu-se în ceasa zorilor verzuiei. Să iasă în față comuniștii. Asta însemna moartea și ei o știau. Două trei dintre oameni intara. Scoate sunicile să pas groapa o să pară, încet pentru că pământul era înghețat. Alp gardiști cu câte un revolver în fiecare mână și lopețele puteau deveni arme, neliniștiți și nerăbdători, așteptau la dreapta și la stânga, centrul rămânând liber din pricina mitralierelor îndreptate spre prizonier. Liniștea era nemărginită, ca zăpada pe care nu puteai cuprinde cu privirile. Se auzeau numai bulgării de pământ înghețați căzând cu un zgomos sec din ce în ce mai iute. Cu toate că aștepta moartea, Oamenii se grăbeau ca să se îngălzească. Mai mulți începură să strănute. Gata, opriți. Se întoarseră. În spatele camarazilor lor erau adunați femei, copii, bătrâni din sat, îmbrăcați sumar, înfășurați în pături, aduși ca să li se ofere un exemplu, agitându-și capetele ca și cum s-ar fi ferit să privească, fașinați însă de groază. Da jos pantalonii, pentru că uniformele erau puține. Condamnați și-o voiau din pricina femeilor. Dați jos pantalonii. Ieșire la iveală, una câte una, rănile bandajate cu zdrențe, mitralierele ochiseră jos de tot și aproape toți aveau răn la picioare. Mulți împătruiau pantalonii, deși își aruncaseră mantaua. Se aliniasele din nou, de data asta, la marginea gropii, cu fața către mitraliere, străvezii în albul zăpezii, carne și cămași. Înghețați? Strănutau fără oprire unii după alții, iar strănuturile erau atât de adânc omenești în acest zore a execuției că mitraliori, în loc să tragă, așteptară, așteptară ca viața să nu fie atât de indiscretă. Până la urmă se hotără. În seara următoare, trupele roșii recuceriseră satul. 17 inși, pe care mitralierele doarii răniseră, fusese salvați, printre ei și Catov. Umbrele străvezii, topindu-se în zăpada verzuia zorilor, zguduite de strănuturi convulsive în fața mitralierelor, parcă se înălțau acum aici, în ploaia și în noaptea chinezească, proiectate pe silueta șantungului. Vedeta înaintea mereu. Tangajul era destul de puternic, încât umbra scundă și tulburea vaporului părea că se leagă nu ușor. Abia luminată nu se întrezărea decât ca o pată masivă și mai întunecată pe cerul acoperit. Cu siguranță, șantungul era păzit. Proiectorul unui cruceșător, nimerit vedeta, o cercetă, o clipă și o părăsim. Descrise o curba adâncă, îndreptându-se spre vaporul din spate, devindu ușor spre dreapta lui de parcă ar fi vrut să se îndrepte spre vaporul de alătura. Toți oamenii purtau impermeabilul ceruit al marinarilor, gluga trasă peste uniformă. Din ordinul direcției portului, scările laterale ale tuturor vapoarelor erau date jos. Catov privi scara șantungului prin binoclul ascuns sub uniformă. Ea se oprea la un metru deasupra apei, abia luminată de trei becuri. Dacă l-ar cere capitanul banii pe care nu-i avea, înainte de a le da voie să se urce pe bord, oamenii ar trebui să sară unul câte unul de pe vedetă. Ar fi greu să mențină scara laterală. Dacă ar încerca să o ridice de pe vapor, Catov ar putea trage asupra celor ce-ar manevra parâmele. Subscripeți nu se puteau adăposti. Vaporul putea însă să-și organizeze apărarea. Vedeta viră cu 90 de grade, se îndreptă spre șantung. Curentul, puternic la acea oră, o loga din coastă. Vaporul, ajuns foarte sus acum, îi se aflau la picioarele vasului, părea că pleacă în noapte cu cea mai mare viteză ca un vas fantomă. Mecanicul forță motorul vedetei. Șantungul părea că încetinește, se oprește dândărăt. Se apropiau de scara laterală. Gatov, oprinsă în trecere, dintr-o săritură se află pe treptele scării. Documentul îi ceru omul din vârful scării. Gatov îl dădu. Omul îl înmână mai departe și rămase la locul său cu revolverul în mână. Capitanul trebuia să recunoască propriul său document, ceea ce era aproape sigur, deoarece îl recunoscuse și când îl arătase clapic. Și totuși, Sub scară, vedeta întunecată se ridica și cobora odată cu apa fluviului. Trimisul se întoarse. Pute sui. Katov nu se mișcă. Unul dintre oamenii săi, care purta trese de locotenent, singurul care vorbea englezește, se vedeta, urcă și urmă pe marinar, care îl conduse la capitan. Acesta, un norvegian tuns cu obraji roșii, îl aștepta în cabina lui Iașezar Ia, la birou. Marinarul pleca. Am venit să luăm armele," spuse locotenentul în englezește. Capitanul îl privi uimit, fără să-i răspundă. Întotdeauna generale plătiseră armele. Vânzarea lor fusese negociată clandestin până ce venise misitul Tangenta, trimis de atașatul unui consulat, care îi făgăduise o răspată dreaptă. Dacă generale nu și-ar respecta angajamentele față de importatorii clandestini, cine ar mai aproviziona?" dar pentru că nu avea de-a face decât cu guvernul din Shanghai, putea încerca să salveze armele. Well, iată cheia. Scotocim buzunarul interior al vestonului calm, scoase într-o clipă revolverul și îl îndreptă spre pieptul locotenentului, de care nu l despărțea decât masa. Auzi în același moment, în spatele său, sus mâinile. Catof, prin fereastra deschisă spre punte, țintea revolverul spre el. Capitanul nu mai pricepea nimic, deoarece avea de-a face cu un alb. Dar acum nu era momentul potrivit să se rămurească. Lăzile de arme nu prețeau cât viața sa. O călătorie de trecut la contul profit și pierdere. Va vedea ce va putea încerca cu echipajul lui. Depuse revolverul pe care lua locotenentul. Catovi intră și îl Nu N-avea altă armă. Nu merită să ai atâta revolvere la bord ca să nu porți decât unul la ta, spuse el în engleză. Șase dintre oamenii săi intrau după el, unul câte unul în tăcere. Mersul greoi, aerul jocoritor, nasul cârna lui Katov, părul său blond deschis erau ale unui rus. Scoțian, dar accentul? Nu sunteți trimiși de guvern, nu-i așa? Nu te privește. Fou secundul legat burduf, surprins în timpul somnului. Oamenii legau și pe capitan. Doi dintre ei rămaseră să-i păzească. Ceilalți coborâri împreună cu Catov. Membrii din echipaj le arătară unde erau ascunse armele. Singura măsură de precauție a importatorilor din Macau fusese să scrie pe lăzi piese detașate. Început transbordarea. Le era ușor după ce scara laterală a fost coborâtă, deoarece lăzile erau mici. După ce ultima ladă a fost transportată pe vedetă, Catov se duse să distrugă postul de TFF, apoi trecu pe la capitan. Dacă sunt despre grăbit să coborâți pe o scas, vă avertizez că în mod sigur veți fi doborât la primul col de stradă. Bună seara! Lăudă roșine goală, care însă frânghiile care pătrundeau în carnea prizonierilor îi dădeau o altă greutate. Revoluționarii, însoțiți de cei doi oameni din echipași care îi informaseră, se întoarseră pe vedetă. Ia se desprinse de flancul vaporului, o luă drept spre chei de data asta fără ocol. Plătinându-se în legănarea vasului, oamenii schimbau costumele bucuroși, dar neliniștiți. Până la țăr, nimic nu era încă sigur. Acolo iașătă un camion. Chio era alături de șofer. Ei? În regulă. O treabă pentru începători. Transbordarea dusă la bun sfârșit, camionul plecă, ducându-i pe Chio, ca și pe alți patru, printre care și unul care își păstrase uniforma. Ceilalți se împrăștiaseră. Camionul traversa străzile orașului chinezesc, făcând un zgomot acoperit la fiecare hop de un urui de tinichea. Pe margini, lângă zăbrele, erau așezate bidoane cu petrol. Se oprea la fiecare cion important, magazin, pivniță, apartament. O ladă era dată jos, pe ea era fixată o însemnare cifrată a lui Kyo, care hotărăa împărțirea armelor, unele urmând să fie date organizațiilor de luptă secundare. Camionul abia dacă se oprea cinci minute... Trebuia să treacă pe la 20 de permanențe. Nu le era teamă decât de trădare. Camionul care scotea un puternic, condus de un șofer îmbrăcat în uniformă armate guvernamentale, nu trezea nicio bănuială. Întâlnirea o patrulă, parcă aș fi lăptarul care trece pe lângă casă, gândic eu, se face ziua.